خا نومر فاروق زما چې د سویه تاه او ردل ده نو ډایرک په کور ورنه وته اول دروازه رښتا دبولې ده چې دروازه دبولې ده نو دی اوخه او دی خور زرزرغه کوم چکاری هغه صحابي چې راغلي او قران وته بیانولو هغه خو اول ټول نظر زر پرټکو په وسیکه یو کنج کش ته پټشه او دا په توځار څخه مخالفت وکړه نه بیا چې دروازه وته خلاص کړله وی دی خور او, را او دی چې تاسو ایمان راوړی ره نه هته وو نو شورې پوکړه اوخه او په او خور دروازه باندې او خي و خل خي و خل خي و خل چخکل خسترې شو دا خور ورتوي چي کمړ کې کنا مونګمړ هو ایمان تیری ګناه قزان توبو مستړې کې چي دا خبر عمر فاروق د نور کې ناستو چره کدا زو وایم ټا کومه خدا خصمګینات دا د خور توي تاسو چوغز د کوم ایتون الوسط کې دا مالګ وورې دا مالګ ماته تاسو وې کې ورتاغو زر زر غایتونه ولوسطه یا غسابې په یا خپله دا چې ولوسطه پدای پدای اسا رکو او دورتوي چې ز ایمان راوړم دورت خور و تووي چې ولدي کار و ځما بوゼ محمد عليه السلام لږه ایمان پر راوړم تا ول ولامبا ته غته ایمان نشته ته پیغمبر ده تو خو ول ولامبا پاکو ترشا غسلوبا سبب پیغمبر اسلام ته بوزو چې لامل دي خپل اسلام او راغلی نبی اسلام نو عمر فاروق زنه ایمان راوړ کنه دراوړې او کی الله وی کافر ته کته بیان وکړو کې کوونه کې ایمان راوړي تاسو خبر ا ده خو شپه دې باندې په دې دوي مشقال باندې چې خدای پاک وی چې ایمان راوړي قران کې نو آل ته خو مره فاروق رجلونو سخت مخالف شړې هغه ایمان راوړي ده د ارنګ نور ډېر مخالفین دي اکرم رازلونه د ابو جهل زوی چې بلار دونه غټ کافرو دا اکرم رازلون چې کله مکفتا شو نو دو مکپری خو مکا چې فتح شو نو چې کوم مخالفین وغه ځان نو په اصل ځکه بدل شوه نو د په قشټي کې روان دي او قشټي کې بل ملک ځانړي او اکرمه بن ابن ا پلا روم عمر دی اصل کې نو قشټي کې روان دي نو قشټي والا جپ چپ... قشټي چپونی ولا زر نو دا غوړتوي د اکرمه ذلونه وو د کشت واله زر لا ته او الله له نه ش الله یا الله بچ کې ااکرامهې زه ورته ووي چې بابارممت کوې پلانکې بابا پلانکې نوونه وت غته چې غ را مد کهناغونه سوال زارې وکه نو الله ته کتی واله ودي د ریاب کې باباګان و ما مگانه کار نه کوي د ک صرف الله کار کوي تا خبره چېغ ورده د بجه زوي دغر ل ک ووي چې قزه ددي چپونه بچ شومه که زبا سید زن په محمد رسول الله باندې ایمان راوړه ما زګه خبره خونده خو موږ ته ما خبره کوي چې په دریاب کې بابا امداد نشي کوی و چې کې به سیمدادو کې زمونږه دا خو محمد علی السلام محمد هم ته ما خبره کوي د دې هر سوال او تل سوالونه خو هم دا بیان مونږ کوي دې دي چې وڅ دې ځان نو په دې کې چې د کښتینه چکل الله بچ کړو واپس راغو مکیته خزل خزل مسلمانه وا خزل راغو زمو مسلمان کوم خزل او تی چې نبی اسلام ته قوتګاسه آسان کارونه ده پیغمبر دې ز درو با ولان با چې وې لامبل بیا به د بوزم چې لابل را وو د بجه کافر ځوي نو اسلامالمان را وړو دوی مشکال د ډیر ساحه بهکارم دي چې مخکې د څخ مخ ابووسوفان را ځلاون هو بووسوفان په دغه غب د بک چې کله فات شووه نو بیا مسلمان شوي دی ابووسوفان د پم هم خوص دی خو سرې دیڅک خوه دی کاک خوصه او بلې نه دی خو سرې او بغاتو مخالفینو کې ابو سفیان دا یی ابو سفیان دا د لشکرو مشرو چې د د هغه سبا جنگیدو مسلمانانو سبا جنگیدو سردار یو لیکن اما ابو سفیان چې هغه به سرداری کول د لخرو د کاف ایرانو د لخرو په مدینه به په په در په حمله کولې صاحب سه به کول اماغه ابو سفیان رضی الله د مکې فتح په ټایم کې مسلمان شو ودوی مشکل دارې چې قرآن و که دوی کاافان ته طبیان وکې او کوونه کې د دومان را وړي حالا کې ایمان خو بیر را وړی د مسلمانان را وړی بیر کافرانو او هم کاافان دي ونه کافره مسلمانی ږي دا دوه مشکال دی جوابونه اوزی اول اشکال جواب وول کوي اول اشکال من دا کړی چې الله و کته طبیان وکې او کوونه کې دو ایمانه را نو الله پ غمران ول را دي نو جواب دا دو کفر دی چې دوه قسمه کوفر دیخواام دکفر اقسام دو قسم دي په غټه کې یو قسم کفر تبلیکی کی کفر او بل قسم کفر تبلیکی کی کفر جہل او جہد کفر جہل معنی دا هغه کافران هغه کفر چې هغه د ناپوهې د وجن او کفر د پوي سره کفر کیږي لږه معنی دا ده د زिद د وجن کفر کی ګره دوه قسم کفر دي یو ته لکې کفر جهل جيم ه او لام جهل جهالت یني داغه کفر دی چې دا د ناپوهې د وجن دا کفر کیږي انسان کفر کوي شرک کوي او دویم قسم کفر د کفر جهاد کفر جهاد ولکېږي د زिद د وجن کفر کول یو سړی خپوي وي په مثلا باندې وړی په مسله نهخ پوه دی یو سړی په مسله نهخه پوه او بیا هم زید کوي زید دو ووج نه ات دووججه نه مسله نه منې ایمان در را و ل کاوجهل شو او شیبا شيبا پوه شوې خلک شو بدلاب ابن بیا ابن سلول دا ټوله هغهه سردارانو چې دوی خ پوه د پ غمبر په حکه دی لکنې بیا ایمان ایمان نه نو دلتا د کوفر نامورال کوفر جهت دی خان هغه کافران چې هغه د زید او اناد د وژن کوفر کوي اغه د زکه چې ناپوي د وژن چې کوم کوفر کوي هغه خو هغه خلخ ایمان راوړي چې کله پوي شي او کوم کوفر چې د زید د وژن کوي د اناد د وژن کوي هغه کافرانو الله وی کټو ته بیانو کې غوونه کдай ایمان راوړي د کافرانو لکه ابو جهل لکه نا نو ابو جهل چې دی ابو جهل لکه ته بیان وکي وکونه ک دی ایمان راوړي زکه دا اوس خپوی ده په مسله باندې لیکن دا اوس دې د اغستې ده ان عیناد اغستې ده به ایمان راوړي زب تک شوي ده دا رنگي ګور یو صحابي وکي سکه وي اسلام نو مخک اسلام نو راغله پیغمبر اسلام نو راغله وای زو دل د مديني صحابي ده وای زو دل ماشومما پرتوبم ناچوي دوه ماشومما وای د مديني خپل کور په برانډر ناشته وای ک دی يهودو یو مولا میدان لا راغ رو. او خلک ک راجه مکه سره او توحید شروع شروعو د مولا ود ملا چله یو د والله هر کوي او بس د دا خده خبرې شروعړی و مونږ د خل ورته ووی د مدې والو چې تا سره په د خپلله خبر من دلیل چې شره په چې و چرته الله کويدار ته مواه الله ده کنه نه تا باید خبر من دلیل چې شره وای ما باید خبر دلیل داره چې دا مقاو مدینه یو یوزی رازی. یمنه. یو ځ کې راي مقاو یا دا په یو علاقې را ځي و د مولا چې د ی ودی و د مکې طرفته چار وکه نو چې دغه لکه نو یو کسر جګی غوم دا خبرې کوي زموږ کتابونو کې راغلي چې دغه لکه نو یو سړی راضی او پیغمبري هغه هم دا خبرې کوي زموږ دلیل داري چې هغه دا خبرې شروع کړي زموږ د حقانيت خبردار زم په حقم زموږ خبره په حق دي دا صحابي وی وی چې کړه نبی اسلام راغو مکینه مدینته پیغمبر شو دا هغه هغه يهودي مولا خبر اړتیا شوه وې موږ ټول ایمان راوړو هغه مولا چې موږ ته وی چې د دې د بسړ راځي هغه د دم د خبرې کې هغه ایمان راوړو وې موږ ټول ویل هغه موږ مولا چې مولای سیب هغه ارتز نوم چې وتا غستو چې مولای سیب تا خپل موږ وی چې دغه لکه نه و سره راځي هغه د دم د خبرې کې 4 تاع الله کوي یو الله زمور توویت خبرې وکي اخم دا د دې کاته چې و اخو په دي موږ ایمان راوړو ایمان و نه نه دا غنه ده دا دا نه د وګړو دغه مولا د يهودجو کوملاو د وله داین کار کو د زید د و جنا د زید ک راغله بس زینمن ک خپویو چم داده لیکن د زید ک راغله زینمن نو دلته چې ده کافر نه مراده هغه کافران دي چې هغه په زید کرا شي خپوی د حاکی مسلې نه لیکن هغه بیا و چې زګنه منما نو ان اوس ګر معنی له وګریخه ان الذين يكننا کسان كفروا چې کفر کړه د زید د و جنا سواون برابر دالم په دوی باندې انزرته ما کته وایره دوی لره عملم تنزر هما یا ونه یره دوی لره لا یؤمنون د ایمان راوړي د ایمان راوړي وس د ایمان راوړي یا د کفر ډیر معنی دی کفر به معنا د حق پټولو راضی لکه سوره بکهرا آیت نمبر 2 یو سو شپته سوره حدید آیت نمبر شل کفر په بانا انکار راضی لکه سوره بکهرا سوره ابراهيم آیت نمبر 22 د وی کده صرف کوفر آآ... په معنا د مونږو اصول کې ویلونه چې ملهفز ډېری مانی وی کوفر په معنا د منافقت راځي لکه ال آیت نمبر 155 کوفر په معنا د جهالت راځي لکه سوره بکهرا آیت نمبر نههतिया کوفر په معنا د جادو راځي لکه سوره بکهرا آیت نمبر 2 دوا کوفر جادو, جادو له کوفر ویل دي کوفر آآ... په معنا د شرک راځي لکه سوره بکهرا آیت نمبر 23 د کوفر ډېری مانی دي خام دلته د کوفره یو معه دام دا ده چې ه کې پټ ده دی دوه داشوا دا شوه. کسان چې حق پټي لکه دغه مولا چې ووددو. قسانو که تو بیان کی که کې غمان را وړي. او دو معېمونږ د کوفره وکړیو ان د ل نه یقی سان کو کوفر وکو ان کارې وکړو د وجې د زید سواون برابر ده علي په دوی باندې انزرتم کته ويرې دوی لره عملم ته هم ياونه ويرې دوی لره لا يؤمنون ديمان راودي او ديمه ان الذين يكننا کسن کفرو چې حق پټ کړو سواون يا حق پټي سواون برابر ده علي په دوی باندې انزرتم ځکه چې حق پټي خو پوي کنه نه پوي حق نشي پټول نو ان نو سواون ده حق چې پټي او حق څوک پټي مولا پټي ا موږ وحاک پټاو نه شي امی سر امی, آمی پچ پوی غریب نو برابر د الیم پدوی باندي انزر تاومه کته و یاره د ویلره عملم تنزر هما یا و نه منون د ویل د ایمان د ورش کلات حل شو ختم الله ختم الله مهر لگا دی الله مهر وه له دی الله علا قلوب ایمه پدوی باندي والله سمه او په غګونو دوی باندې والله به سوه یم او پهسترګ دوی با غېشاتون پرد دی وله هم عذابو ناز مه او دویله عاب ل د په کو اشکال دغ اشال چې کوم تا و مخکې هغس په دی ک دغه اشکال دی چېته الله ختم الله مهور لګولی د الله دی پهون بانددي پهسترکودي په غونو باندې پرې دي نو چې اللهند ممهور لګوله د دویله عذاب تهوي الله رکي دم د مملین نو غټ ته را دی چقرران و اللہ... چقرران و دماور باندې مہر لگا ولر ما د دې زونه د دې سترګې د دې غوونه بند کړی دي د حق ورې دونه د حق لې دونه نبی عذاب الله ویل ویر کوي دې کده ته څه ده د ته دغه پکې ګونا نشته کا ځکه دا د الله ګم را کړې ده د دغه الله بند کړې ده دا اشکال ته ایشكال دي او د دې جواب ده دې جواب مخ ته و شو په دې مخه آیت کې چ الله زړه هغه چاله بندي چا غزيد کوي اناد کوي الله بندي د چې دا الله باندې کړي د د ګناه د الله باندې کړي ده د الله د سینې باندې باندې کړي داري کې بدل دل دل دل او بل اخلاص کړي ده او بکر له اخلاص کړي او ابو جهل له باندې کړي او عمر او عتباله باندې کړي دا الله دشي په توک ما لیکل نه د تقدیر کې برکې الله ته پته و چې د بجهله بایان شوي دی شوي دی شوي دی د ان کار کړی کړړی د کړی دی ډیر انکار د ووجه د دل ډ بند شوي دی رس د زییت کړی کړړی د کړی ډیر زیید د ووج نه دلبند شوی دی پوه شو چې الله چې په ته وره لګوری دا د خپله ګناوه دا د خپله ګناوه اوس ګوره اکرابره دلهونوو که نهغ چې کله اغړته خبره کو په دراب کې در کې باباره د کوو په مکهمهغ مسلمان شو نه زیای خو ونه کو که نه د دس ک چې کوم ت کو شو حاکه حکهه خبر چې د پ کې راه هغ په نهکه راغه او مسلمان شو که چر د کلامبر زنو خبره پوه شوی دا بابا خو نه شو دا پیغامبر مونته د اختیا او د بیا میمان نه را وړی او د د پې بالاله مهور لګول بیا به دا مسلمان شو نو هې را پیغمبر اسلام ووي و المؤمن ان وي المؤمن ويكلتي مومن سړي ا ا اذا ازنبا غناوكي ا كلاچ غناوكي نو بعد توبه و باسي دغه تاکي لكن كلاچ دغه, دغة غناكي استمراروكي ینا غونه بار بارو کتابونه باندې بار بار ینه پاغه باندې ا دوامو کی دوبونه باندې وداتور تاکي زیاتيي زیاتيي زیاتيي زیاتيي کی ټول جوړي تور شي و جوړي تور شي ودې له موږ ته ویو تیګه ده دا دا توره تیګه څنګه شوه ده دادی و چې د غونهونه کړي کړي کړي تیګه شوه ده ب امام مجاهد رحمت الله علیه چ لوی تابعی ده تابعی له صحابه کرام مشاغر تویل کی امام مجاهد رحمت الله علیه د دې حدیث یوخه تشریقی اغه وی و القلب و دا د مثال د دې کده لاس تلې نماز لاس تللو ګوره څنګه صفاح ستره ده اوار تلې ده کنه و کلا چی انسان ګناو کی و ددا د موټه ربندگی په یو ګته باندې څنګه ګوناو وکړه کنه یو غترا بند شو بلې ګوناو وکړه دویم غترا بند شو بلې ګوناو وکړه دریم غترا بند شو چې بلې ګوناو وکړه بلم را بند شو او چې بلې ګوناو وکړه موټه ټوله بند شو و دغه را کوم داسره بند شي انسان چې ګوناوونه کوي کوي کوي دمو د څنګه بند شي کنه چې ګوناو کوي یو غترا بند کی بل بند کی بل بند کی ومدارنګ چې وکړه بل یو ګوناو دډب دی کې بند شي کومه ژر کم بند شي دغه د حدیث مثال دغه سره نو دا مور چې ور معنی الله لګه دنه دی لګاوله چې الله په تقدیر کې لري چا بوجهل کافر او بکر مسلمان ادبا کافر عمر مسلمان رضی الله عنهم دا رنګ بل کافر او بل مسلمان په تو کې نه لري کلي بلکې الله په تقدیر کې کړن د سيدي چې دا بوجهل د بیان کیږي کی کیږي د ایمان نه راوډینکار به کوي کوي کوي اخر به بند شي د او د بشیبا او بل او بل او بل دوبې ایمان نراوړي نراوړي بیان وته کیږي د یالس کاله وته بیان کیږي نو وستا م یالس کاره دله بیان کړي ده په تو لس کاره باندې به وځل شوې دي بغاځو بدر کې دوی د یالس کاله بیان کیږي کی دوی انکار کوي کوي کوي هغه انکار ګناوه دي پدې کې زیاتۍ کی به وړه شي زک الله ختم الله علی قلوبهم موهر لگا ولې دی الله د دې پړو باندې والا سمهم او دې په ګونو باندې والا بسوارهم او دې په ستر باندې ولې د دې د دې خپل ګنا ده وجنا د دې خپل خطا ده وجنا خطا چی شدا انکار خطا چی شدا حق پټول غشاوته پر دې دي ولهم ازاب نا زیمه ادو له عذاب دلوي قران کریم د د مهر مور تش توي لکې کل چي وسړي یو شی بند کی په صندوق کې یا بوتل کې بیا دې پاس بیا مهر لګی ا خطاب اختا ملمسکا شراب د جنت د شراب بیان چرای شي کله د قران چې د د شراب اغه چوکمغي اغه منه به مہر لگے په دنیا کې شراب به چغه منه مہر لگے دی کنه و سره کوم لگے مو خو خو ما لا پته نه و سره کوم لگے دی اغه مہر د شراب داغه وجیدا مہر په شراب لگے دی و او د دې اغړې له لوې درجه دی د شراب ا سره کوم موږ پته نشته لري کنه نو دا رنګ د جنت د شراب علاوه مہر په په پوښانی شراب چی زړه شراب وي ډېر قیمتي چې مور ولګین نو بنشي به ساتل کیږي زړه کیږي کی دغه وجه وته قران ویلي چې دغه شراب وي کې نو ختم ویل کیږي چې شيلا مہر لا چې اوشه لا کې دا لاک څه مطلب چې نو ته شنه نو ته شی او نو ته نشه راوته شي دغه ولګي ختم ویل کیږي پاره وای د س یو شی بندول چنه ته نه یو شی او نه وته نه نوته شی په الله د د دې جون د څه بند شو چنه وته حق نه نوته شی او نه ته حق راوته شی بس د دې جونه لاکھ شومور شو ختم الله مور و احله لله على قلوبهم پروندوی باندي وعلى سمعهم او پرغونووی باندي د تشید <تصفيق> وجنا د دوی د گنا د د دوی د ضد د د دوی د انکار د وجنا وعلى بصرهم او پرستورګووی باندي خشاوتون پردي ولي پردي دي د دوی د گناونو د د دوی د ضد د وجنا دغه گنا دغه ضد د وجنا ولهم عذابون عظیم د دوی د عذاب لوی دي کو ول زید کو دغه الفاظ چې په ډیرو دغه موور لګول د په الفاظ الفا او سره د تعبییر کوي لکه صورت صورت یاسینو ګورې لگا صورت یاسینو آیت نمبر نه هم امدا ان دا خبره کوي خخواال ته بل رقم را وړي آیت نمبر نه هم من نهې یم او ګرځولې منګه مخکې دوی نه مخې ته د دو بندونه ومن خلفهم یمصد او شاده د دوی نه بندونه دته او ته بد بند دیوال ال ته ختم ویل دی ته ته صد ویل دی فغه نو پټکړی منګا دویه ا پردو کې فهم لايب سرونا نو دوی نه ویني حق لره وس واون عليهم او برابر د په دوی باندې انزرته کو ته وير دلته ګره ختم لفظ نه راوړل د صد لفظ راوړل انزرته کو ته وير دوی لره عملم تنذر هما يا و دوی لره لا يؤمنون ایمان نه راوړي دا رنگه صورت نهل و گوری تورلسا مسی پارکی صورت نهل و راشی تورلسا مسی پارکی امداغ خبر اللہ کی خوب نور الفاظ سرا دی الفاظ ځان زان اشناکی آیت نمر یو سلو اتا تورلسا مسی پارا صورت نهل آیت نمر یو سلو اتا علتا و تتتبعاوی تبعا مور رتله کېږي اولا دا خلک الله زینا کساندي طببع الله چې مور ولی د الله الله کلوبمه په ژون د دوی باندې وسم یم په غګونه دوی باندې سره اواپستورګ دو باندې او اولا کو دا, دا خلک حمل هم, هم دوی د غاافله دله د کتاب نه حق نه دا رنې معده وګورې لګ پشپگم اسی پارا کریم نمبر دیر لسم امده خبر اللہ قیخ و الفاظ نور روڑی فبی ما نقزهما فبی ما نقزهما پس ابب ده ما تولد دوی وادی لرا میساکم لره دوی لرا لعنناهم شپپگم اسی پارا سوات مادا دیر لسم په يهودو بيان کي د ال كتاب بيان کړي فبي مانق زهما نو په سبب د ماتول د دوی ويساکهم وادي خ پر لره چې د الله سره غو کړي وادي ماته کړي دی يهودو لعننا فلانت میکړي دوی وجعلنا قلوبهم قاسيا او ګر ځون موږ د دې ژوند کلاک قاسيا تي کیته ویل کیږي تيږيونه کلاک سخت دی ژوند سخت شو ولې چې ما سره وادي ماته کړي وادي وکړي ماته کړي ووکړي ماته کړي ووکړي ماته کړي ودا غوادو ماتول یو ګنا شو واده ماتول ډېرلو یو وچ وعده دې ما تکړه بار بار بار بار نو بس الا به جوړه سخ کی دوغنا اثر امدا غی راضی دا رنګ صورت اعراف وګره اا سورہ پسی سورہ انام دی بیا او پسی اعراف ته آیت نمبر دی یو سلو آیت نمبر یو سنہ بیا کې اپ نه هم سی پار کلیم یو سلو نح بیا ولقت زر ان او په دغې سره پیدا کړی منګ ډیر پدا کی سره پیدا کړی منګلې جہان نما پاره جہانم کثیر انډیر تخپل لمکي منل جند جنات اولين څو د انسانانو نه له قلوب نه د دوی ژوند دي لا يفقهون بها چې سوچ نه کوي پاره باندې قران کې د کتاب کې د آیتونو کې ولهم اعینون نه هم سي پاره سوته عراف آیت نمبر 20 نه هاويا ولهم اعینون او د دوی سترګې دي لا يبصرون بها چې نيوني پاره باندې قران ولهم او د دوی سترګې لا يسمع اونا بها چینووري پاريमाने قران حق حق قران دي سنت دي ولایقه داخله كل انا مي پشان د 4 5 د خ زناور دي الله وي چې لار لاس مې ورکړي ا سترګې مې ورکړي وګون مې ورکړي وډمه مې ورکړي ده چا حق پیووري او دې حق نه ووري نو لایک داخله کله انا په شان څرپایانو دي زناور دي بلهم انا مې لکی کورنی زناور وته بلهم ازل وایه خر بلهم ازل بلکې دوی زیات ګمرا دي د دې څرپایو څرپایې ته نه خده وایه او خر ته نه خده اغه مې چې کوم کار سپاره دا پاګه کار روان ده هغه خلاف نه کوي او انسان نه چې کوم کار مخالفت کوي هغه کار نه کوي ولای که هم الغافلون داخلکم دوی د غافلا بل ته د غف لفظ راوړی دي چې داخل غافل دي دا, دا, دا, دا, دا ارنګه سورته محمد وګورئ سورته محمد په څه گوښته مصیبار کې ده سورته محمد آیت نمبر 14 دا <سؤال> وښتمه سيپارە <سؤال> سورەت محمد دا <سؤال> وښتمه دا وینښه تا سعادت <سؤال> شي ور سره خان ورورو دا فاتحه او دالم دي په محمدي کوشش پرځم نو راځو و من همه او بعضدي منکرونونه من هغه سوو دیست میلا که چې غګېږدي تا ته تا ته غ کېږې مطبب قرآ اووری وږې خیرره ورته حتا تر د پورېزه خرجو کله چې اوزیستانه من انديکسستا دخوانه نوکالو وای ده خلک داال چې غېخیو د قرآ چې تا نه واوردو للهنا کسانو ته اوتل علمه چورړی شو ته اعلم د قرآان وره او وتول علم تمه مطلبه هغه کوم خلکو چې الله کوم خلک چ الله په قآنې پوه کړي دي استا دخلينه نو دا سړې د کوم فړې ته ته غوغي خره دا ورته وی چې مازه قاله انفا څو ویلې د سړې نن محمد نن سلام د څو دا شکوک پیدا کړي اج کوم کلک مرګې دي هغه به يرد دا خبرې څخه ډې وړي کوي خبری اغه خبره سیندی پلانکی مولا خدای خبر نه دی کړي پلانکی شیخ خدایي خداسې ترجمه نه کوي پلانکی شیخ خدایي خداسې بیان نه کوي نو کما ذا قالا انفا نو وای دی پیغمبر استم بارکم دا وی چې دی خدایي غډي وړي خبرې کوي دا کی دا خبرې خو ممکن کتابونه کې نه وي اولائک داخلک الذين کساند تبعا الله چې جمهور اهل الله ولتم تبعوا فزروره چې جمهور له اهل الله علا کلوبم د دې پډون ماندې و تبعوا او تابې شو د خپل خواهشاتو د خپل خواهش دي خوړ خوایش مې رې رې حکومت ترجمه غواړي اغه ترجمه و باندې خلګي حکومت ترجمه خوږی خوږی خبره خېخې خبره د مونږ خبرې کوا او داس خبرې کوا دا د کیری خبره مچېړه چې بابا چې نشي کولای او شرک ته ودا دا جنجاري خبره مکو او د اختلافي خبره مکو خوږی خوږی نرمې د مسئله کوا چې همت کې جوړ پیدا شي توړم پیدا کوا نو تاسو د خوایش خبرې دی کنه ته چې ته د شرک بیانونه کې چې د بدعات ورتهونه کې د شرک کې ته شي چې د الله حق بې زهتی د الله د ذات ب عزت کیږي د الله ته په استاد پلار ب عزت څوک کیته باندې غیرت کوي کنه کې استاد انیکو ب عزت څوک کیته باندې غیرت کوي کنه کې ساده خزي ب عزت څوک کیته باندې غیرت کوي کنه کې د الله د مصبق ده د الله کتاب مصبق ده دغه ذات سره دغه ذات ب عزت کیږي شرک کیږي دغه د پیغمبر ب عزت کیږي دغه د سنتو خلاف کیږي بدعات د سنتو مخالفه او کار دکنه بدعات کی یو تا ته په نه کې غیرت نه کې او یو چیرې د گزاره کاوه نو دادو گزارې چل پیغمبرانو نه ورتلو چې ځانونه واجب په خر کو باندې د دا پیغمبرستان دال اس کال چې تکلیفونه تیر کړ د د خوږی خبرو چل غل نه ورتلو موږ نه دا غل یې جړې نه خوګه وا زمون استاد نه دا غل یې جړې هغه په چل نه پوي دو هغه د یو خبره مې کلکو چې الله نه بغیر بلڅوک شین شي کوله به په وره د مکی مشرکان او ترا غون شو چې موږ ته بادشاہ کوو موږ چې کم خزغه وړی تعالی پرې کا کوو چې توخه زی وړی تعالی کوو څومره مال چې وړی تعالی در کوو ودا خبره باندې کا دا دا اولیا چې چيني شي کوله نبی اسلام ورته کو په یو لاس مل مر کی او په د بل لاس به سپورمه کی دي به مې خبرونه تیریګه ما نبی اسلام سوچ کړو چې بادشاه به په نرم نرمه په آسان آسانو سیستم صحیح کم کنه چې بادشاه چې به خرڅ کوي شي چې بادشاه دا داسوس پیغمبر اسلام سره نو د د خوګي لارې طریقه هغه خپل خبره کلک ویلاړو ولی چې نبی اسلام موکف ترسته لوي به بیاغه سے بیان نه وکړي به بیاغه سے په حق نه ویلاړو و ده نن د ورکه پیدا شوه لکه هغه وو چې د بیخ نه کار وکم دا شوه مخک خل اړ شي نو وتابه اوه وامه او تابع شدید خپل خوښی شاتو خوښی به روانې چې گزاره کوي خیر ده او آیت نمبر پغشتمو ګورې لګ آیت نمبر تر رښتمو افلا یتدبرون القران ایا سوچ نه کیده تدبر ویل کیږي ژور سوچلا افلا یتدبرون القران ایا سوچ نه کیده منافقان په قران کې ام علا قلوب قلوب یا د دې په پدونه دي اقفال کفل ته وی کفل مطلب د اقفال کفل جمع ده کفل ویل کیږي قلفته ایا د دې په پدونه معنی کلفن دي زمونږه لای وک بندې چې قران کې سوچ نه کوي یني قران کې چې سوچ نه کوي الله څنګه راکړې ده زجر یې ورکړې ده چې دونه باندې الله وی چې په قران کې سوچ نه کوي قران کې سوچ نه کول د منافق صفه دلته ذکر کړي ده په سوره نساء کې ورشي نه فا لای دا برون آیا سوچ نه کوي چې دا چا د باندې هغه هغه کې سوچ نه کوي قران کې عمله قلوبن اقفالها دغه سوره متففین ګوره لګ په اخري کې درشم سي پارکه کې سوره متففین عمدا خبر الله کوي خوب نور الفاظ سره اخري سپاره کي دي درشم سپاره کي سورته المتففينه ايت نمبر 36 لسم تطلا عليه اياتنا او كل جلست لكي پدوي من زمغ اياتنا ور شي بياني زمغ اياتنا قران یزا ټول علیہم آیات او کله چلوست لیکیږي په دې خلکو باندې آیاتنا زمون آیاتنا ان قران قال اساطیر الاولین وای دا خلک چې کیسی دي اولنو خلکو دا کسی کوي دا ځان خبري کوي دا کسی دي د د استاد او دا کسی دي پلان کی دا د کودا دین خبرینه دي د پیغمبر اسلام مبارکیم ویل چې دا کس ناک ځان کسی کې دا څوک ورته خي دا کسی پټه دا یوسایو او د نبی اسلام ملګریو پیغمبر اسلام باکثر غسر کله کله کېناستو نو دوی د عرب وبوي ودا غي سینه نه پلان کې ودا غسر الناس ته پاسته کوي دا داغه د خولي خبري کوي دا داغه کسې مون تکي عزت الله له آیاتنا کل چول سدکي په دمن آیاتنا زمون آیاتنا قال نو وای داخله دا مد دا منکر د قران اساتير الاولين کسې د اولنو خلق دي دي د غق موړوي قال لا جواب کوي چې نا کلا نه داس خبره دا کسی نه دي بل رانا على قلوبهم ران ران وې دکي زنګ تا بلکه زنګ راوستي له قلوبهم د دې پړونو ماندي ما هغه څ کان یو چې دي دوی کوون کې دا زنګ مونږ ته شراوستره خو پرل د قران جواب کوي ان د دوی پردما چې کوم دا زنګ راغليره د ددي وجنه چې کانو یکسبونه هغه چې دوی کوون کې دوی کوم انکار کوي د قران نه دوی د قران کوم خلاف کوي د قران دغه ګناه د وجنه د دغه ګناه د وجنه دوی باندې زنګ د دوی روانه زنګ جن شوي دي خیرن شوي دی الله وي ځکه د قران باندې بدلږي کني قران غو نه کتاب چې ما څنګه بدلږي دا د الله کتاب دی دا د مخلوق کتاب نه دی کلا چرینا د حق حق د الله نه دی بل رانا بلکې زنګ راوسته د علا قلوبم د دې په جونونه دا زنګ ور معنی چا راوسته ما هغه چاور معنی راوسته ما هغه چې دی دوی کوونکی نو دا مختلف الفاظ کلا طبعاء غفل کلا قفل کلا رانا مختلف الفاظ د دیغې استعمال لپاره لره وړي ختم الله موهر واهله دی الله علا کلوبم د دوی په زونو ماندي او علا سمهم او د دوی په وګونو ماندي د دوی د عمل د وجنه او علا بسورهم او د دوی په پستر کو باندې قشاوتون پردي دی د دوی د عمل د وجنه چا انکار دی زید ولهم عذاب نازیم او دوی لری عذاب لوی د قرآن کریم کې یو څو یو څو یو, یو بل کو یو څو ایتونه چې قران کریم کې لکه څنګه چې الله اوصاف المؤمنین الله ذکر کړی دي لکه ابراهيم کا په کله کا لکه څنګه چې قران کریم کې الله اوصاف المؤمنین ذکر کوي د مؤمنانو صفات ذکر کوي د غرهنګ الله په قران کریم کې او د کفارو صفات ذکر کوي او دغه صفات په جندل ضروري دي لکه یو ددري څلور ایتونه صرف راړو سورې بقرہ دویمه سپاره وګوره آیت نمبر یو سور आयत नमर रियो सुल आविया सुरी बकरा आयत नमर रियो सुल आविया दुए मसिपारा के दे ذا ذا له متتبعو او کله چویله شي د منكننو ته و چتاب اداري وکي الله د کتاب نظر الله چرا لګدي الله دا د منكنون صف دی چکه د الله د کتابتابدار وو کي که لګ شو الله کتاب د آسمانله ما دغ کتاب نظر الله چرا لګريدي الله. ای ینه قرآن قالوا نویدا منکرین چې بل نه نه نتبو مالفه الفین علیه ابانا بلکې موږ تابیداری کوو د هغه څه چې مونږه له هغه علیه پاغه باندې ابانا د پلار نکدین خره موند زور دین خره دا نووی خبر منګنم نه نووی دا خبر کنا چې قرآن بیان شويره خپلار نکدین کلا یو مولا دی په فیسبوک کې مو ګوره لیشا هغه وې هغه خپل انکیه ته په نووی ورته وې نوې وې سادر نوې خره کزوڑ وې نوې وې وې آباد نوې خده کزوڑ هغه باخو نو زوڑ خې وې аба می زوڑ خده وې دا مولا می زوڑ خده وې دینم زوڑ خده وقالوا <سؤال> اي دا منكرين چه بلنا تبعوا بل کتابداري کومونګه دا نوي خبري دي بل کتابداري کومونګه د هغ کتاب الفينا چموندلي منګه له پاغي باندې اابان زمو مشرانغه د پلرني کدين منګه خده دا کتاب متمه بيانوا نو جواب کوي او لو كان اگر چدي دا مشران د دوی دا, دا دوی. لا راند دوئی لا یاکلون شیئا چې نه پویږي په هیڅ شی باندې ته به د اوتابداریکې ولا یحدونا او نو دی پسملار روانه خو به اخو به لار اغو ب... اغو دی اخو پسملار نه دی ته به د اوتابداریکې دا رنګ ایتمره سر 50 پته وګوره یو پان یو اه... پان شاید راشه او من الناس او باز د خلکو نه غسوک دی یتخزو من دون الله د کفر صفات دی ها چې دا خبرې بکې کله به چې من د پلار دین عزبل ومن الناس او باز خلکونه من غسوک دی يتخذو من دون الله تشنيسبه د الله نه اندازنه په صفه د الله کی شریکان یو هیبونهم من کیدوی دا د شریکانو سره د الله سره تشریکی من دوی دا شریکانو سره که حب الله پشان د منی د الله څنګه مینا سره کوي مینا د خدای توبور سره کوي چا سره اغه لاس چې برابرې وکاله الله سره بت برابرې کا الله سره پیغمبر برابرې کا سره ولی برابرې و چې او سهبرې او دوی سره د غو غونې میینه کوي ی مینه, مینه د خدای توبر سره کوي والله ځینوه کسان عامو چې ایمانې را وړی دی نومومنان دي عاش دب بل الله ډیر سخت دي په مینه کې دا الله سره د ممن صفت شیره د کافر صفتې شې چېغ به د الله د شکانو سره د الله غو می نه کوي او د مومن صفت د سب یان کودلته چې مومن صفت داره چېغ به الله سرمه کوي س دغه به الله سره مینه سخته دا اللهله آل میه به چاله نهیر کوي لکه څنګه د مور می نه نه ش د ځې مور ته نه شو هر چا خپل خپل مینه که د پلارغ خپله میه د ز خپله مینه د دوست خپله مینه د وررو خپله مینه ده درنې الله خپله مینه دهغ به صرف اللهلهیررکې بل چاله بین ورکې درنګې صورت یو نسوګورې او ساافمونکرينیت 15سم آ... پارهه آ... و یلهسمسی پاره کې یتبر آ... یو نس ایاۃ نمبر 53 ویزات اتل علیہما یولاسمہ سی پارہ اایاۃ نمبر 53 سورۃ یونس ویزات اتل او کله در اڑوی د ایتونه خامہ خاچ د غوت مدد شو سرہ ویزات اتل علیہم ایتونا او کله چلوست لکی پدې منکرین ماندې ایتونا زمنگا ایتونا این قران بیانات واضح واضح حادثه ایتونا نه جه شف شف کیگی واضح کارخ کار صفاس خبر بگی کیگی نو قال الذین لا یرجون لقانا چی اكيدنا ساتي زمنگ دملاکات این کافران خی تو تو داتوک شو دقران بیانی ورته چی ایتی بی دی دیتم که اسلام بیان ولغت بیوی اوسی تو قران بیانی غت بیوی ایتی بی قران غیر هاذا راتلوکم تپ قران مانی بیله دی قران داوت نو چی اې ته په قران غیر هزا راته کوم ته په قران باندې غیر هزا به دې قران نه نه قران بیان کوي خدا د سیمو بیان غوره غیر ته بیان کا خدا ته چې تر کوم قران بیان د سیمو بیان او, او داس خبره لږه کا خيستا د دو دور چوري پزایل بیان کا دا داس پزایل بیان کا د موږ پزایل بیان کا د پلان کې شی پزایل بیان کا پلان کې عقیده پرېدا توحید پرېدا سنت پرېدا فزایل پسونه خلا اے تے سعید بیان کا خون خواکیدہ بیان کا کنا سعید الله خلق د روپی جن کناول ا ته به غیر هاذا و ورته چې راتلو کوم ته قران معنی بیر د قران وکته تو چې د اغه سی بیان خن شم کوله زخه سره کوم قران وی اغه سی په صفه صفه ومه کتو خ بکې کتو خوشاليګي در چ خپل کار ده به وی چې او بدل هو یا بدل کدي کتاب لره ګوره اوس ماحول نه ده جوړ کنا قران ل پرهدا بل کتاب راواله خلق په زن کا ماحول جوړ کا ماحول چې کل جوړ کو به قران راواله کنا بازه خلق د سيدي حدیث کړه دی پیغمبر اسلام وی یو شکو یو شکو یو شکو کایلون وذر د چ زمانه براشي چې وایبه یو وینکه یو شکو کایلون یقول <سؤال> وذر د چ زمانه براشي چې وایبه یو وینکه چې مالی اقراو عل الناس القران تدي په خلکو باندې قران ولما نو خلق زما ته بد او د ان بيستم پیشنګوی کړی چې وبه چې مالی ا اه اللنا قآه چې د ماله چېزه په خلکو معې آ ما فلاتهطبیونې نو خلک زما تبیداری نه خلک میسی من نه نومال له زما چېتندر چې دقرورران بیانومه و ما وننو انطبیون عليه او زما غمان دی چې زما تبیداری به نه کوي دا خلک چېزه تهقرورن بیام حتى تهدي عاله هو غیرو ترد پورې چې دا سړی به شروع شي په بل کتاب بروالي هغه به شروعو کې خلکوته چې د خلک په زن رامات کې د په کو خلک راماتېږي که نه ن یا کوم پیغبر اسلام وي یا کومه نوظان او ساات دغسې سړی نه قدغه سفری تاسو په زمانه کې راغلو نو فیا کوم ځان اوساتې دغه سړینا چې قرآن فری دی بل څه شروع کی او اوزان اوساتې مبتدا اغه شینه چې د ځانه جوړ کړي یا کوم کتابی چې راغستې کوم بل څه چې شروع شوی داغه شینم ځانه اوساتې انما ابتدل ابتدع زلالو خوب دا و دې بنشر قيمه ګمراهي ځکه قرآن چې فريده خو به ګمراهي ده او د کافر بل صفات لري طالب وي چې ردا قرآن کله نرمي کوک نه لګوزاره کوو خیر دي شرم جوړا او پسات جوړا او کتورته چې را کله خبگی کوښیږي د حق بیانوم حق نشم پټوي غړ نشم بندولې به وي چې او بدل هو یا بدل کدي قرآن لره نو کول ورته پیغمبر دي خلق ته چې ما ندي مناسب مالا ندي جائز مالا ان او بدل لو چې بدل کم دې لره من تلقای نفسي د خپل ځان زما د اختیارشتنه د قران د خپل ځان بن کما بدل کما ان اتبيو زتابين يم الا مگر ما دا غته يو ها اليا چوي کیه مالا مال چ الله 24 بغو بیانومه ان يا خافو ورته پیغمبر اسلام جواب ده ان يا خافو يكينن زيریغهما انا سيت ربي کچ د خلاف حکم د خپل رب خلاف تشره د قران بدلول خراب تشره قران کی مداهنت کول قران صفا صفا واضح حوازیه نه بیان ور ب عزت چا مکوا مدانو چي بيزتي چا بيزتي مکوا خه مساله حق كوا كلاكه مساله كوا اني اخاف يكن زيريغه ان نسيت ربي كه خلاف حكم د خپل ربو ان قران پري او نرمي مساله شروع كمه نوري مساله شروع كمه نو زيريغه عذاب يوم عظيم د عذاب د ورجلوي نه به خودي نيسي بي په ديमाने چي ته لي گله و ته حق مساله نو بيان كړې دارنګ يو بل ايتو ګورې سوره حج آیت نمبر 8 سورۃ حج بولہ سمسی بارے کیده آیت نمبر 2 سورۃ حج بلایو آیت ګورو بس اوصاف المنکرین ویزاتت اشپارسم رکو دا ولسمسی پاره ویزاتت لههما او کل چلسته لیکي یالهم پدې منکرین مان دی آیاتونه زمون آیاتونه قران ګور بینات وینې راوړي بینات بینات بینات مطلب واضح حوازیه یا الله ته پته چې خلق برآشي چاغه قران واضحه نه بیانې اما خلک لاسې بس دوکه وير کوي د قران په نوم باندې تیر اپلای کېم ترجمه کوي سريز د کړې دي ير نه مګاميانوي مګاميانو نه پويګو دا څنګه ترجمه نه ته وته ناشته پويګينا خبره باندې ویزاتو ته چې باید کینو باید څو دقیق کنه د حق پرست مولا دونه خې دي ښا د حق پرست عالم د ادوار نه خې قران نصابيد دي بیا ان شاء الله دایته نور مې کړ راوړم کړي د حق پرست یو نه چې قران به حق پرست عالم باغي چ قرآن بیانې دایونه خا دوی منه خدا چې هغه په دې قرآن باندې هغه الله رضا د پر قرآن بیانې کار مقصد نور څو چ خپل ځانو پالي خيټه پالي یا بل مقصد او نو پوه دا حق, و و دا حق پر اسنه دی قرآنو بیانوي وکړه مقصد بل څه او به پوه شې دا پر اسنه دی وای زات دلاله او کچل استدګی په دوی باندې آیاتونه زمونږ آیاتونه چې د چا چې د 38 کنا مصر بیانی او د چا چې د چا ته مې هغه به حکم سره نشي بیانولی بینات واضحه واضحه فی وجوه الذین نو پیژنې به ته مخونو دا کسانو کې کفر چې کافرانو دي چې کار کوي توحید نه قرآن تې شو پیژنې عل ته چې کله حک مصره به د هغهه مونکر دقرآ دغه مخې به تو شي ترشاله ب مخک به تو شي چېره دا وور دا خبره پهې ویل وکه دا خبره نه په کار لک به زاره کړی د پلانکې خبره به کې ویل وکه تاری وفی او جو له پیژې بت په مخون د کسانو کې کفرو چې مونکرین دی المون که ترشالله مخ به تر دا, دا د دا د خبرې ویل کی یقادونا قریب ایدا منکیرینا یستونا بالذینا چې حملو کی پاکستان وماند یتلوا علیہم آیاتنا چې د ولي په دیو منځمغه آیاتنا ان تر دې په ورته ترشی چې بداو تبه چې اوس د حمله کوي مست بس وجنی پرمری کې درانیسي نو کول ورته وای افاونه بكم بشړ من ذالکه ورته وای چا خبر کم تاسو په بدتر حالت من ذالکم د دې حالت تاسو نه علاوه د دې د دې نه حالت باندې خبر کما ته چوس په بد حال باندې کوم حال بد حال کوم ده د غصا د ترشواله دینه د بدتر حالت خبر کما انار ور علاوه د ګ د ان نار ځان که را وړو چې علی کن نار په تاکې ور دی لکن نار تاور راوزي من کار نار لکن نار تاانې ور دی منکن نار تا نهور راوزي تاکې ور دی تاور راوزي په تاکې ور دی او ته به ور لځې کل ورته و انجام د نو کلورت او یا فونه به کومه خبر کم تاسو بشړ من ذالکما وبتر حالت مان د دې تاسو نه انار ورده وعد الله الذين وذكر لا د دې ور هغه کسانو سره کفر او چنکار کړه قران د کتاب نه اصل مسیر او ډیر بزیا ورتلو دي دا ډیره ته ډیر صفات نور جنو کې بیان شوی دی دا بس ته ان الذين یقینا خبر دی ایتونو کې حکم د دنیا شو د منکرینو او حکم د اخرت ذکر کړو د هم حکم د دنیاو او د مومنان حکم د دنیا ته شو چې دا په دنیا کې تشه دي په حق دي او حکم د اخرت کې شو چې دا کامیاب دا دا والا والا والا دي او د منکرینو حکم د دنیا تشیرې ختم الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصائرهم چې دی په موږ نه الله مامور راغولي دوی حق نه مني وس کته چونوته بیان ک او حکم د اخرت کې شو ولهم عذاب عظیم دوی عذاب له له عذاب د اخرت ده کنه ان الذين يكننا کسن كفروا چې کفر کوي د زید دووجه د اینات دو ووجه یا کفرو حق پټې سوون برابر دا په دو ایمان دی اننظرر ته ته دوی له امم یا ونې دوی لا یمنونه دو ایمان در را وړي ځکه دا زیاندي خَتَمَ اللَّهُ مُهْرَ لِقَوْلِهِ يَا اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ بَغْدُونَ دَدوي باندې ددوي د گنا د وجنه وَعَلَى سَمْعِهِمْ او پوهه ګوند دوي باندې د دو گنا د وجنه وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ او پستر ګوند دوي د گنا د وجنه غِشَاوَتُن پردې دي وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذِهِ لَذِ عذاب لوی